Oh, oh, Jag startade som en nolla, men kunde trolla fick branschen några kollar, andra söder söder söder så gjorde min grej, sprute min grej. Ingen trodde på mig, de glodde på mig, men när som hon med mig. Vi kapar några grenar för redan trädet Vi krisbår i lärdet, Jag som av man har vänner. byter dem, byter dem, skriker som jag sa, men allt, jag bänker med. Helt om Jag är gängen, kung, men jag krossar mycket, Nänky, mycket, bänky, mycket, mycket, spräcker mycket. Skinner som ett mycket, svänger, svänger inte. Jag skiter vem som tryckte, vem som tyckte mycket, för plattan såg det mycket. Man jag delar om, killar som snackar, truffar snett, svillar om Se mig vinsten, jag ärskar i provinsen, så prättar <skrattar> lixister jag. jag kallar mitt rymd, vad händer mannen? och börjar sig Är Var sant mannen? Varenda jävel kommer hålla dig Kör, kör, gör vi på tills uh, vi drar, gör, gör, på tills ey, vi har För våt, kring och varje år, du händer mannen? ting börjar röra sig Är det sant mannen? Varenda jävel kommer höra dig Dags och ta som en skärsklubb, här, innan grafiksbill i Innan Liam gjorde rån Innan skapelsen dog ut Fick en son Fick ingen natt Fick en make Fick en kick, Fick en blek i på scen Gjorde min grej Fick svar Fick en make <skratt> <skratt> Ingen ser, ingen vet För jag för jävla fet När jag går på Ingen tjafs, ingen lek kontrollen plus kollen. Det är jag som dribblar bollen Lägger upp strategier Skräddars ut för rollen Glider fram på daglig basis Spelar utan fasit, Offs kalla gamar Ingen team kommer gratis Jag vill bygga en framtid Berätta om i samtid Alla tror jag lever f det kastar karriären var i Vita måste passa mina affär lax där, en lax där Klippet som sax Jag ju på en prismilla Är det mannen? Socker och sig Är det sant mannen? kommer hålla Kör, vi två tills vi drar Varenda jävel kommer att hålla dig Vad händer mannen? Socker och kring sig Är det sant mannen? kommer trace me in a fick dig att vända in från demon med sär Till studion och svär Mot i 32 kanalet Svett Brex support och krympt material jag Är rap radikal glad Bet jävla bonus med fann, att hälsa tal Alltså brejt oss Ge mig mera procent naturligt pundet med mig Ge mig cash permanent i tillbaka på allt som hänt De bråa jag bränner, allt Alltid bara saker man ser Precis som Kent Nu står jag där jag står unga som jag får Kommer följa mina spår När jag bärs ut på går. När jag i sinnet, Bara med att deprimerad situation Har blivit bättre fast Mer komplicerad När jag går ut i min familj förlåt vi jag tar stunder Var korta varningar, av Yeah. Är jag bättre? Kom on, lär dem mannen, lär dem! Ja, Vad händer mannen. Så går det ingen oro. Det är kommer jag ja, höra The hook, uh, then the the hook, uh, yeah then in the bag yeah then yeah yeah yeah yeah now to the foot now